Allah Allah Allah Allah, mana nama ulensi Allah Allah Allah Allah. Allah nasihati engkau dengan apa mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wakapabil mauti wa cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara Nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena Nasihat yang bukan tinta di atas kertas Nasihat diam seribu bahasa Tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian Kau tetap juga rakus dan tamak Kau kejar dunia Seperti mengejar patah warganya Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus Semakin kau telan, semakin kau kering Semakin kau telan, semakin kau hampa Dan kau tak dapat apa-apa Sampai akhirnya kematian tiba Ketika mereka mati, barulah mereka sadar Rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang Ternyata kehidupan dunia hanya mimpi semata